siskes äh ninge alle ot hat venezia la ma us nani e m a plop ma sa stand e oita kohta wainrad kai Sen jalan jäljissä nyt vaan, me Saulin tuuletetaan. Hei pyytä, viiden vuoden yksinäisyys, se toka -kuuden, kuuden vuoden kuuliaisuus. Ja me ollaan ollut kuuluisia kertaa 6 nimittäin 12 vuotta tulee täyteen paskiksen pitämistä, niin näin olotetaan 12-vuotisjuhlalähetyssä soitetaan 12 paskintaa soitetuinta, tai paskintaa paskis kotimaista kappaletta ja ulkomaista kappaletta. Lähinnähän on soitettu kotimaista musiikkia, mutta että saadaan vaihtelua, niin Pössille on tsekannut tuosta noin ja karseimmat ulkomaiset elotukset ja sitten Arska soittelee valitsee noita paskimpia kotimaisia kappaleita. ja toi oli tavallaan alku tähän näin Tämä kuuden vuoden kulujaisuus, se koska sen ton ei sitä ehditty soittaa niin paljon, että se olisi ne soitituimpien listalle ehtinyt nousta, mutta ehkä sen. Aina Joskus muutaman vuoden kuluttua se oli sitten päässyt listalle. Ja tässä nyt ollaan tsekattu, tässä on siis jostain kummasyystä, kun noita kävi noita listoja läpi, niin ainoastaan saatiin viisi viimeistä, viimeistä vuotta, että mitkä on soittu tässä näin. Mutta käytännössä nyt on samoja, samaa paskaa, niin, niin voitte sitä laittaa, aina, kun minä kerron, että soittokerrat, niin kertoa sen noin kahdella sitten. Mutta Pössilö, jos sulta tulee sitten ensimmäisenä, lopetetaan kotimaiseen klassikkokappaleeseen sitten lähetys, niin aloitetaan pösilön valinnoilla, mikä on. 2.16 Karsein Paskis ulkomaalaisellotus. Onko tämä... tün New Jersey ponkaa. Joo, ei ole tulla... ei tullut aikoihin aikoin tässä oletettu että alku alkuvaiheessa tätä tuli oletettu enemmän. Joo, siis Paskalista. Si Paskaa musiikkia. Älä ylinää. Nothing but some yeah, no, It's, so it's, it's raining since it's just left. me. Now, now I'm drowning now I'm in the flood. Kuinka monta kertaa tämä on sanun pimeä viime vuonna? Kymmenen kertaa, kymmenen kertaa, tarpeeksi kertaa vuodessa jo. Oh, I can, I can sing a love song oh, oh. like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Oh, baby, that's just yeah. me, yeah. oh, we love you, baby, oh. Ja yeah, aina kun tämän kappaleen soin, mitä todeta tämä meidän huomio tai minun huomio niin Pösylö ei sitä välttämättä huomannut, että tämähän on siis te rakkauden, turvistus, terveys, always, terveys siteelle. Aika pervo, aika pervo, pervo on tuo setä tossa noin, mutta hetkinen, se on sitten mun vuoro ottaa tästä näin tapas... Tuosta noin, levy sitten. Laitapa vähän kovempaa sillä väliin, kun minä tätä annan tätä. Nelossa on raita. Lips, Nimittäin. <laughs> Tämä kappale, tämän kappaleen alkua ollaan soitettu kovasti ja kovasti. Tätä on no se toivottu. se on Evilan tässä, jollot jollot. Otetaanpa taas alusta, kiitoksia. No se on Evilanton tässä, jollot jollot. Ja taas. No se on Evilantom, mitä tässä jolloti, jolloti. No se on Evilantom, mitä tässä jolloti. joo. No se on Evilantom, mitä tässä jolloti joo. No se on Evilantom, mitä tässä jolloti joo. No, Mutta se jollottaa minuutin eteenpäin. Mitä nyt se on, tullut, pieni ei hetki ole rikää kuunnellut, mitä hän sanoi. Alusta nyt puhtaana. Kuinka kauan tämä kestää, tämä satu? Kaksi minuuttia. Kuunnellaan se nyt, kun tämä. Mekä kertaa paskusta historiasta. Alusta loppuu, ihan puhtaasti jolloti jolloti juttu tulee, satu tulee alusta loppu kokonaan. Olkaa niin huonot. No se on Evilan tässä jolloti jolloti. Nyt olisi semmonen pieni hetki aikaa tässä viettää suomalaisen kansansadun parissa. Ja mä ajattelin lukea sellatteen jutun kuin karhu ja muurahainen. Karhu kohtasi metsässä kulkiessaan muurahaisen. Se katseli säälien pienen eläväisen touhuja männyn juurella. Kyllä osaatkin olla pieni ja vähäpätöinen.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 Muurahainen odotti kohteliasti, kunnes karhu oli rauhoittunut ja sanoi sitten. Mehän voimme koettaa, kumpikin kantaa itsensä kokoisen kiven leuoissaan männyn latvaan. No kaikkea tässä vielä, murisi karhu, mutta suostui kuitenkin kilpaan. Muurahainen otti maasta kokoisensa kiven ja kantoi sen leuoissaan männyn latvaan. Huikkasi sieltä, että täällä ollaan. Ja toi kiven samantien alas. Karhu koitti hamuilla leukoihinsa kokoistansa kivää, mutta ei hän siitä mitään tullut. Kiven viemisestä puun vain ei kannattanut edes haaveilla. Ei auttanut karhun muuta kuin myöntää häviönsä pienelle muurahaiselle. Niin vihaiseksi se kuitenkin tuli tappiostaan, että siappasi muurahaisen kämmenensä ja söi sen. Ja siitä lähtien...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 But I, I know I, I will you, you step, step of The way 12 we'll you Sorry, 11 And And I always Love you Love you. Kyllä se on kaunista, kun se mies on. Se... Ai, siellä kastat mua vain, just joo. Mitä nyt? Mitä nyt? Hyvin lausut englantia. Siinä oli siis Whitney Houston. Melkein yhtä hyvin, kuin Kristian Stöderback lausut englantia siinä, niin hei. Nyt Suomea. yllättävää että tämä ei ole korkeammalla. Mutta viime vuosina tämä on lähtenyt leijailemaan oikein kunnolla. Tietenkin Seija simolla. on Juna Turku. Ja ajattelen, näitä vanhoja klassikoita, mitä toivotaan viime aikoina toittu kaikista niin Itse asiassa Seija simolla on tällä hetkellä kaikkein kovin tämä Juna Turkun kappale. Että Helsingistä poita esimerkiksi ei, tai vaan, vahasta toivotaan en en enää yhtä usein kuin tota, esimerkiksi Juna Turku. Se että toivotaan joka helvetin kerta, kun lähetys tulee. No niin. Jossain pikkukylässä on teitä, jotka ihmetellen junaa katsoo, se kulkee. Pössö on ihan ekstasi, kun seuraakin biisi on mahti. On toinen päällä tuolla. Seuraakin biisi on mahtipallanen ja pössö rakastaa mahtipallanen ja pössö saa tuntua. Onko se tämmönen tällainen niin musiika? Kyllä, sä täydet kulekulle, että tulet sitä kaapistelussa tälläkin kertaa taas jälleen kerran. Selin koska... on Hartinko on 11 kertaa sijallaan, 52. Eli kymmenneksisoitun ulkomaailujen biisi paskiksessa. Every night in my dreams I see you I feel you That is how I go you go on Far across the distance sillä Siellä repäs. kun se näki mikäli se <sit> tulee seuraavaksi. Kyllä <I speise> Toi vasta pari kolme vuotta sitten mutta sitten huolevat toi toisella usein on ollut paskiksesta seuraaltaa paljon, mutta antaa <speise> Go on Once more You open the door And you're here in my heart My heart will go on Stret, ret, kaiki tästä on, että suuren meren suola. onko me muita versioita tästä? On. ehkä ollaan jotenkin soitettu myös. Okay, but one time Departed, and I loved you one true time I on hyvin paljon mahdollista mutta koska ei sitä pitkältä mutta jos sattuis löytymään My heart, Jeez, you know hey please, my heart. Will know. No, no, it doesn't go on. No, no, no, no, no, no. mua kiinnosta. Mut koskeessa seison kumisapaissa. Onpa tosi kauniin oranssi. Toi sun uus Black Miehet on valmallisia, miehet on Arska Hannella ollaan meille. Pat, puluko minun ääneni täällä. Ei niin, eihän minä ole, tai hei, me ollaan miehiä, kun me ollaan käynyt armeijaa. Ei yrität nyt huutaa niin, sen niin ulos. ei ooks laa jo Mä syöäs liha syöksä makkaraa, koska tyhmäkseni makkaraa. makkaraa, no ei, niin, mutta Pat me Patstä mä pyytää tää koska niin. Pat on äijä. Että se on miekkäitä mitä meillä löytyy ja se on itse asiassa niin miekkäistä. ei mihen miehkä, miekkämpä itse asiassa ei oo jo akkaa, et siinä miis mennäpä Tätä sitten se on tätä, valinnutte tapaista ja me ollaan valittu aikaisemmin. 9 9 9 so, yhdeksänkymmentoona nulle. Brasi pro pro Ding ding ding, <laughs> <laughs> <laughs> ding ding. <laughs> <laughs> ding, ding. <laughs> <laughs> Ding, <laughs> ding, <laughs> Ding, tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Ding, ding, tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Ding, ding, dong dong dong, dong, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut Ei ja älyvapaata. <lacht> Ei <ees> sanottu mitään. Mitä sinä viisis mun Hei, mikä sä oot? Mä hey, Mitä kyllä kokeilla. sä oot? Mattila oot kyllä kokeilla. Hey, mikä sä oot? Mä hey, oot Mattilla kokeilla. Jos sä tännäkin kuulut, niin vaan Mattila oot Voisin vaikka sana shalatia tai vaikka pöjaa. Jos olisin Mattila kokela, hilttäisin palitan. Ja pyörisin sinne. Ja kummeltaisiin, sitten tulee ihan pylistäneeksi. Hei, mikä sä oot, Mattila kokela? Hei, mikä sä oot, Mattila kokela? Hei, mikä sä oot? Me toilontokella Jos sä tänne te cool lo vaikka läi tai vaikka ja jacksi Voisin vaikka vai salatia ja ranskalaisia menin kauppaan ostelin ja voin ja voin Joo, siinä oli sitten totta kai jemes ja yhdeksänneksi soitetuin kotimainen klassikko Paskiksissa. Mattilan kokelu on saanut kaiken kaikkiaan 29 kertaa viimeisen viiden vuoden aikana. Mennään majoksi sen jälkeen jatketaan Paskisklassikoden äh, käsittelyä 12 vuotta Paskista, äh, top 12 ulkomaisista ja kotimaisista. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Mulla on nyt meidät tonille sellainen lahjakortti, millä saa vaikka säbämaila, tai lenkkarit, tai tietokonepeli, tai musaa, tai pallo, madagaskarilaisen päiväkekon, tai vaikka jojo. No entäs kebabia? Toni tykkää kebabista. Kyllä, sillä saa kebabia. Aktia Mastercard Prepaid on kortti, jonka voi antaa lahjaksi. Se sopii kaikille yli 13-vuotiaille, sillä käytettävissä oleva raha on ladattu siihen valmiiksi. Aktia Mastercard lahjakorttia voi käyttää kaikkialla, mutta sen saa vain Aktia Pankista. Hyvä ei riitä. On oltava paras. Kuka on vuoden 2012 paras radiojuontaja? Äänestä omaa suosikkiasi osoitteessa radiogaala.fi. Valitse hyvistä se parhain ja olet mukana arvonnassa, jossa kaikkien äänestäjien kesken arvotaan kolme kappaletta Apple iPad Miniä. Vaikuta ja äänestä kuka on mielestäsi paras radiojuontaja osoitteessa radiogaala.fi. Tässä äänestyksessä ovat hevosvoimat pelissä radiogaala.fi. Äänestämällä voit myös voittaa raviillan suosikkijuontajasi kanssa totto hevosvoimat pelissä. Kuntellet Radio Helsinkiä. hela natten, <kvien> oua hela na, au Uh ela não para ela tässä kappaleessa oikeastaan kun toi kertoo että totani, aina kun se soi toi kappale niin mä kysytin todal niin että, että totononi, mitä se uua, uua, e e uua, uua oikein tarkoittaa oi, uua, oi, uua. oi oi oi oi oi oi oi oi oi mä, oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi O hei. No niin mitä se tuossa aloitti? Oi oi koko yö. Oi oi koko yö. Oi <tämmäinen> oi koko yö. Mitä se tuossa auu AU sitten oikein tarkoittaa suomeksi ylelä? No. Ai ai ai ai ai <tämmäinen> ai. ai, ai, ai, ai. <hierrky> <tämmäinen> Joo, eikö, eikä entä mä ritä. Tämä, tämä oli se tämä oli se seuraava kappale oli korkeemmallakin, mutta ei ole enää viime vu vuosina niin paljon tullut soitettua. <tämmäinen> mutta äh, kun yhtettävät 30 soitta kertaa Viimeisen viiden vuoden aikana. Niin aika monta kertaa hätään on tullut. Vai tekeen kertaa vuodessa. Jäännös Valmonen, Valmonen ja Bussi Pysäkillä. Tämä oli, tämä, oli, tämä oli te kappaleissa. Paskiksen alu, alu, alussa 12 vuotta sitten. Näin me ihan ensimmäistä kertaa. Bussi Pysäkillä katsoimme. Oisiamme silmiin tosi jaksuksessamme, olisin halunnut jututtaa. I'm Yeah! Yeah! Barbie. Uh, fast. Uh, everywhere. Light Come on, Barbie. Let's go, Barbie. I'm niin, bar a bar tota Barbie girl. a Barbie a Yeah, yeah. to you en mä muista mitä pitäisi mun noikin sanoa. Eikö vasta. I'm a Fabi Girl in the Popi World. I'm the plastic. It's fantastic. My hair. Everywhere. Life Life is a Come on, poppy, let's go party. I'm a Fabi Girl in the Popi World. Akwa kahdekonneksi oli ulkomaalainen biesi. Yö kerralla and life is a race Come on papi, oh, Joo, niin, mä, niitä, Otetaan seuraa, tämä sopii nimittäin oikein hyvin barbikörlin jälkeen Teukka luuman, teukka, teukka luuman, loman, loman, loman Toimiiko lom, lompsukka siellä, niin lähteekö pyörikö pyörikö pyörikö? kyllä niin, tämän, tässä on vielä kappaleita Jutta Urpilaiden, en etsi valtaa loistoa, mutta se on tota noin ihan viimeisen viiden vuoden aikana se on ollut runsaasti enemmän, löydettiin itse vuotta sitten, niin kyllähän käytännössä kymmenen vuoden aikana on soittettu jotain on tätä enemmän Helsingistä poita ja Bamban vielä on kesää jäljelläkin jäi tohon noin taakse, mutta se oli meidän tunnarina joskus niin näin mennään suoraan teukkaan seitsemän soittetun potimaisista Helsingistä boi on ollut kertaa viimeisen viiden vuoden aikana eli voidaan laskea, että tässä on nettiin kertaa tullut soittettua ei kun siis viiden vuoden aikana, joo melkein 100 mennään vai suuret? Suuret nyt auet on Aion ottaa. Susta selvää En Helsinki, Helsinki City Boys Vansa Boys Helsinki City Boys, boys. Helsinki, City boys. boys. Helsinki, City Boy. Helsinki City Boys Helsinki City Boys Helsinki City Boys City Boy. Pottin, kun vius ei ole soittu, tämä tota, niin Helsinki City, sitten voi... Vähän, vähän, vähän alkaa hyytyä, vähän alkaa hyytyä. Mutta mikäs pösilöltä sitten seuraavaksi? Tsekkaa neitä kotimaiset jälkeen ulkomaisia. Tuvortoissaan käydään. Aha, joo. Eli siellä on seitsemän. My name is Inga, I'm from Sweden. Is Inga from Sweden? Inga from Sweden. Lotte, my name is Inga. My name is Inga, Joo, eikö se riittänyt? <laughs> Joo, se on, koska eihän tuossa mitään muuta kuin toinen. Tuota, Tätäkään ei ole Tämä on alkuaikojen suosikki. Keski keskivaiheen suosikki. Keskijän suosikki. Keskiajana suosikki. Koska siis kun tuo il ilmestystä tuli paljon soitettua, sitä nyt on ja sitä, toi, toi, toi, toi oli todella yllättävää. Toi oli to noin korkealla tuolla listalla. Mutta toi johtuu siitä, kun aina kun mä, tota, niin so tulee soitettu jotain muuta ruotsalaista musiikkia, niin me laitan tuon perään ihan pelkästään sen takia, että, että tulee ruotsalaista musiikkia. Niin, niin, koska se jota, niin, sopii siihen. Otapa tuosta seuraava levi, Pössenderius. Pös Kertaan. Tässä nimittäin käydään läpi näitä Vossi, edelleenkin niin, paskisklassikoita. Äh, seuraavaksi tässä on, tässä on, tässä on kyllä, tässä on, nyt, nyt, nyt tässä, tässä nimittäin on. Nämä 7 teukka oli tuossa, nämä, nämä, nämä, niin, nämä, niin, nyt, nyt, nämä on niin kaikki, nämä nimittäin nämä on, nämä, nämä, nimittäin, on, nämä nimittäin on. Nämä kerta kaikkiaan nämä, nämä nimittäin on. laita raita numero 13 soimaan sitten seuraavaksi tähän näin. Ai, ai, ai. Tämä on, on ikiklassikko. Tätä, ei ole koskaan ollut helvetin korkealla, mutta jatkoa toivotaan kuitenkin. Ei koskaan oikein kylästytty tähän näin. Tävin vuosia sitten siellä Ramirentin punapuvarin liikkeessä, missä ne heitti mut ulos. ja kun mä yritin niitä. Joo, niin oli. Mutta vuotta on... myöhemmin saatiin pahvilaatikuninen Ramirent-kamaa. Kyllä, aivan. Laitapa alusta uudestaan pitää laittaa oleellinen kappaleen sanotusalue tähän näin. Koska tässä kappaleissa jos missään on sanoma. Me ollaan kato duunareita ja raksamiehiä pösinokin kanssa. Äijää! Kyllä, no niin Rami, rami, rami, rami, rami, on raksojen ammattiloiden. Rami, rami, rami, rami, rami, rehti ja suomalainen mies on. Rami, rami, rami, rami, rami, on raksojen ammattiloiden. Rami, rami, rami, rami, rami, den, pikkaa, laulaa, lyö, näinhän se hoituu se meihentyy. tai hinkkaan entistä vehkeet puokraa. Ramirentistä komiat on, ja nehän ei laukee, tästä se uraputki aukee. Saksilavan päällä helppo on sutia, naulapyssystä lentää kutia. sirkelit soi ja telineet notkuu, Ramissa on tehoa ja potkuu. Rami, rami, rami, rami, rami, ren, ammattilainen. Rami, rami, rami, rami, rami, rami Rehtiä suomalainen mies on Rami Rami Rami Rami Ramiren rami ammattilainen Rami Rami Rami Rami, rami kunkaan pitkän naulaa lyö näihän se hoitu se miehen työ aika ei sattunut että kopara selkeä juttu Ympäri Suomea kaikille tuttu, kun poratat täytyy valaa ja nostaa. Turha on kaikkia vehkeitä ostaa, urakka hoituu, homma luista Yksi asia vain täytyy muistaa, älä nyt vanhoilla vehkeillä sähällä. Rami rentti on lähellä. Rami, rami, rami, rami, rami on raksojen ammattilainen. Rami, rami, rami, rami, rami Rehtiä suomalainen mies on Rami, rami, rami, rami, rami, rent, raksojen ammattilainen Rami, rami, rami, rami, rami, rent Pumppaa, piikkaa, naulaa, lyö Näin se hoituu se miehen työn Julkut ne ihastuu joka semmissiin, Minä vaan hyppään, hammastanko hissiin Enkä mä jouten olla saata Ramin kanssa rakennamme maata Rami, rami, rami, rami, rami, rent. On raksojen ammattilainen. Rami, rami, rami, rami, Rehti suomalainen mies on. Rami, rami, rami, ren. Tuo raksojen ammattilainen. Rami, rami, rami, rami ren. On lyö. Näinä se hoituu se miehen työ. Rami, rami, rami, ren. On raksojen ammattilainen. Rami, rami, rami, ren. Rehtiä suomalainen mies on. Rami, rami, Tuo raksojen ammattilainen. Rami, rami, rami, ramirent. lyö. se hoitu se miehen työ. Rami, rami, rami, raksojen ammattilainen. Rami, rami, suomalainen mies on. Rami, rami, Woe to you, O Earth and Sea! For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who have understanding reckon the number of the beast, for it is a human number, its number is six hundred and sixty-six. I left alone My mind was blank But I needed time to think To get the memories from my mind What did I see? Can I believe? That what I saw that night was real And not just fantasy Just what I saw! Were they reflections of my workman staring back at me? Cause in my dream and Tässä siis viisi, mitä en ole koskaan on ymmärtänyt. On pari biisiä paskiksessa, mitä mä, mitkä on saanut hyvin paljon ennen pössy mukaan tulla vuodesta Tää Tämä on yksi niistä. Alkoi koko ajan on olen sanonut sen mutta en ole koskaan ymmärtänyt tätä. Yleensä mä fanitan paskaa musiikkia, mutta en ymmärrä, miksi tää live on tehty. Selvä. Siis toi, toi oli aika hyvä analyysi itse asiassa. ymmärrä sä tota seuraava levyä, miksi se on tehty? Älä en vielä laita soimaan, mut tuota, niin, ymmärräs sä se kun sä tiedät mikä lähtee soimaan. Ymmärrät sä miksi, miksi se on tehty? Se on taideteos. Onko, on. mut miksi se on tehty sitä? Mainosmusa. Mut siis koska siis se Pekka Ruuskaki on ihmetellyt. Siis, paskiksesta tuli mikä mikä on se ohjelma, missä oli tota niin, paskiksesta tehtiin telkkariohjelmaa. Toi, toi toi mikä tulee perjantaisin siis se, missä on tää Siis tämä Pavolos, Pavolos, Pavolos, <tuhun> Mistä puhut? Siis se telkkari ohjelma, mikä teki Paskiksesta ohjelman. Mikä sen ohjelman nimi nyt oli? Strada. Parantun. Niin, Strada. Niin, niin Strada se, niin teki, teki Paskiksesta reilun viiden minuutin läjäyksen siihen. Niin, niin, niin, siinähän sitten haasteltiin myöskin, <tuhun> tuota, ää, siis mikä ohjelman a, a, a, introna toivoi, tämä toimi kuuden vuoden kuljaisuus, ja Pekka Ruuskaa haasteltiin niin Ja Pekka Ruskakin oli sitä mieltä, että hän ei oikein... Ymmärrä, että miten, miksi hän on tämän kappaleen tehnyt ja hän ymmärtää sen, että ihmiset eivät ymmärrä tätä niin miksi se herättää heissä niin karseita, karseita tota, ö, reaktioita. Ja lähinnä se, että miksi tämä on niin melankolinen ja flegmaattinen ja ankee tämä laulusuoritus. Kuunnellaan seuraavaksi. Sitä hän, hän itse sanoi tämän ääreen. Kuka talven takki Istui hetken päällä penkin. nyt jo tuolla vilistää. Kuka kulkee turkki päällä, kesälläkin tioka sällä. Kuka loikkaa huima päällä, paahterastan Ora Orava se on. Se on. on se. Onhan se, kyllä. Pekka Ruska se on. Varsipeltonen. Joo, kyllä. Kuka Tammel Terho Art? Täältä löytyy myös Vahteraan uskollinen kappale. Sitä me ollaan joskus soitettu, mutta ei se ei oikein niin ollut. Tästä löytyisi myöskin karaoke-versio, mutta koska mennä käymme täällä. On... Okay, karaoke. Karaokehan on ruotsi... tunnettu ruotsalainen Okei. Okay. Ja ruotsista puheen ollen. Anna Anna banana heteboh Anna, Anna, padu papalyu re ru ru ru ru ru Anna. ru ru ru ru ru ru Kohta mennään top 3 ulkomaisissa ja kotimaisissa Yksi vielä näin Orkku on soinut toi oran äskeinen kappale Kuinka monta kertaa tämä boski on soinut? Seitsemän oska tässä voi päätellä, että kotimais soi toi kaksi kertaa useammin kuin ulkomaiset näistä klassikoista Kyllä Suomessa ostaa tähän paskaa musiikkiä. Olkaa me ylpeitä siitä. Hyvä suomalaiset. Paskalista Kyllä. tykkää teistä tosi paljon. Kyllä. Paskalista suosittelee suomalaiset. Suomi. Paskalista, paskalista suosittaa Suomi. Paskalista. Äh, Suomi. Äh, Mikä numero? Pitäisikö meidän panna kuulle vitoseen nyt tälläkin? Uhuh. Uh Joo. Joo. Ja... Ja... Oi, oi. viisi mikä ei ole varmaan sanonut kertaakaan ennen kuin pösset tuli messiin. se Ja sen jälkeen Kyllä. hevi Kyllä. Ei ole heviari nyt, vaan hevi he, tai hevi Joo tässä tää viisimenen tavolla. President lähti yhäs pessus. Kyllä nimenomaan. nimenomaan, että muutenhan sä ett onneksi olis täällä näin tai ehkä tai mitä, mut en mä tiedä. Koska se huomasit jatkella ei kaikkia minkään näköistä. Ei <tos> oo En mikä... muista, että mikä olisi jännittänyt niin paljon kuin se lähetys jostain. Ei, ei, ei huomannut ollenkaan. Sehän oli sun eka kerran niin äänessä radiossa ilmeisesti. Kyllä. Kyllä. Joo ja ja tota, no niin, ja siis ei niin, siis mä että et, niin, siis, jätkä pystyy laittaa minkäännäköistä niin, siis siis minkään näköistä rimaa että nimen, Ei te, todellakaan. Ei että ne ei, hävittäneet niin paskaankaan vertaa niin se, se oli ihan käsittämätöntä, miten tämä voi olla mahdollista ja... Uh, uh, uh, oh. Kiitos, Arjet, kiusasit minua <tos> Lataa lataa alusta, hyvät asteherrat, Dei Pösilö! Ei olisi Pösilö ilman yötä, ei olisi. Ei, ei olis! Kiitos Olle Linhon! <tos> Kiitos Jussi Hakunenäin! <tos> Kiitos yö, 1980, mikä se olikaan, niin koska se perussettiin, 83 vai 82? 82. Joo, kiitos yö, 1982. Kiitos nuoratanssija, LV. Kyllä, 30 vuotta... Noustaa sylös. Noustaa sylös, joo. 30 vuotta yötä, 12 vuotta Paskalistaan. Niin, Viisi vuotta pösylöä. Ja vuoteeseen on tuonut rakkaalleen Valo taittu ikkunasta yöhllä. Keijoalaiset. Pois täällä näin Asennossa Ja tuntea konlumipeittämään. Ja tosi äki kaikki. Nostaa ylös sen silloin. Niin. Palais piikin tai joli tällä. Länsi katseleen ylöspäin. Ja nihtien konkaan saanut rakkautta hän. Aina toinen kyllä paljon, mutta saikin enemmän. On ei yhtä tien. Radio Helsingin Alinhol, Mikko. En hetkeä rakkaus on lumivalkoinen. Roi, roi. On puhdas niin hankkeellisena kuin aamuilla. Ai, Voi kumpa joskus kauemmin kestä pois. Vanillandulempahtoja ja tummu aina pois. Anta minä yleisemä löytää tähän, mutta nyt jatketaan. Merkki Rus. Kylmeleitä elottaa, ja ei voi enihkohdollisuus Kun taiden taiden jälkeen syliin kukohtaa Tai pyytän kotiin, kotiin palaamaan Päästään, Pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen, On puhdas niin kuin hankihelmikuisten aamujen voi kumpa joskus kauemmin selloista loista kestää pois, vaan illan tullen ja tummua aina pois. Hyvät naiset ja herrat, hetken rakkaus on lumivalkoinen, on puhdas niin kuin hanki kuisten aamujen. Voi kumpa joskus kauemmin selloista loista pois. Vaan illan tulleen katoaa ja tummua aina pois. Vasta kestää vielä loppuun. Kaksi minuuttia. Hei, hei, hei. Mä haluan, vetää loppuun asti. Valko? Okei, pitää. Sää huoneeseen. Ei tukisää. Rakkaus on lumivalkoinen edelleen ketään. Toi, joo, elä. Tietin. Huijesen. Viha maa. Miten kaunis. Oinka maa. Vaikka ei tulis Jumala, niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen. On puhdas niin kuin hankki helmikuisten aamujen. Voi kumpa joskus kauemmin se loisto kestää pois, vaan illan tullen katoaa ja tummuu aina pois. Niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen, on puhdas niin kuin hankihelmikuisten aamujen. Voi kumpa joskus auemmin se loista kestää voi, vaan illan tullen katoaa ja aina pois. Niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen, on puhdas niin kuin hankki helmikuisten aamujen. Voi kumpa joskus kauemmin se loisto kestää vois. Vaan illan tullen katoaa ja tummuu aina pois. Niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen. On kumpa joskus... Hyvä on parinteet, jotko asiat mihin voi luottaa. Se on mikko Knuuttos ja yöyhtyä. ja rakkaus on lobby valkoinen. lista kiittää mainoksia top 3 jälkeen. Kuuntele Radio Helsinkiä. Ja niin eläimet jatkavat väsymättömänä vaellustaan kohti läheistä rantaviivaa, jossa Kaalimadon pakettiautomaattitoimitukset maksavat vain euro 90. Siis kerrassaan uskomatonta. Toimituskulut Kaalimadossa vain euro 90. Kaalimato.com, jotta elämä olisi nautinnollisempaa. Romaanissa on aina oltava rakkaustarina. Sofi Oksanen. Anna lahjaksi suuria tunteita. Sofi Oksasen romaani, kun kyyhkyset katosivat, on joulun odotetuin kirjalahja. Suomalainen kirjakauppa. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Nyt ei pysty kuulemaan. Tää on toinen biisi, mitä mä ymmärrän näistä. Että toi Anton Meiden ja tää Rockzone, että mitä ihmettää? Joo, tää on siis ja missä to, niinku, saanut nää te, te, ne on saanut nämä levyt? Ne lähetti, Rock Chon, tota, lähetti Radio Helsingin, tässä oli mukana kaiken maailman krääsä. oli jotain pikkuisia 50 pulloa, jotain vastaavaa ja tota, no, niin, usein, useampi tuli Radio Helsingin. Ja Tanskassa lähetti joku omaa kuustaan, niin tämä on siinä mielessä joskus oli kysytty, kun Rumpalehdessä oli vielä jotain kysymys- ja vastauspalstoja, niin, että mikä oli, oli kaikkien aikojen paskin biisi, niin kyseinen palstan pitää oli sitä mieltä, että Pascalistassa soiva Rock Zonin ja Iso on kyllä ehdottomasti maailman paskin kappale. Ja se johtuu tietenkin tästä laulun Medusan ka kampottavasta kiaunnasta. Tähän on pelkästään paskaa heviänoa, niin kuin muuten. Paska heviipänti soittaa paskaa, paska, paskaa, paskaa biisiä paskasti. <laughs> Mutta tämä kia tässä on. vähän kovempaa, tuleeko? Se, näitä on niin 13 tusinassa tämmöisiä heavy niin... Ja seuraava on mun paskis, yksi ehdoton suotakki. Nyt, nyt, niin, nyt mennään ulkomaista top kolmoseen. Wing, oh, 18. 18. Näiden biisin takia Pascalista on tarkoitus. Kyllä, tämän, tämän takia tämä ohjelma on olemassa. Wing, joo. Ja... Ja se hämmästys oli suuri silloin, kun South Parkissa oli oma Wing-jaksonsa. Ja Wing-special on luvassa kyllä sitä jossain vaiheessa. Me mennään kersiä Sitten viedään Jeesus maailmalle yllättäen sen jälkeen. Uh -huh. 38 kertaa on seuraava kappale Pathflixissä viiden vuoden aikana noin 10 kertaa vuodessa. Jeesus viedään maailmalle. Ei joka pääsee ne. Joo, aivan kyllä ehdottomasti. Ja jos jossain määrin liittyy pääsiäiseen. Mutta melkein aina tulee kommentti, että eikös virtaa taas Jeesus maailmalle. Ja eiköhän virtaa. Se on tullut aika monta tuonne noin. Minä en jaksa luitella, ketkä kaikki tätä on pyytänyt. Se on hyvä, hyvä. Pitää lähteä maailmalle. Ja minäkin olen lähtenyt maailmalle käymään. Ja nyt lähtee Jeesuksen kanssa yhdessä maailmalle. Jeesuksen vie maailmalle, Jeesuksen vie kaikkialle, Jeesuksen vie maailmalle, hän on kuollut Jeesus Jeesuksen vie maailmalle, Jeesuksen vie kaikkialle, Jeesuksen vie maailmalle, hän on kuollut, hän on kuollut Tuo kansa joka on yhdessä. Valkeuden Halleluja! Tuo kansa joka On pimeydessä Tässä Valkeuden Pamppava ramppa Jeesuksen vien maailmalle Hei, mutta nyt ehd ehdittää vielä erää mennä <tos> seuraavaan pösillä M mikä, mikä, mikä on Okei, <tos> tää nyt toisista vai kolmanneksi soitit? Tää on toka soitit, toi ulkomaalainen <tos> Syytä. En ymmärrä, miksi tänne korkealla. Joo. Joissain vaiheissa tää tulisi, että laita vähän hilinpäin. Niin niin, tämä on taustalla samasti kuin kappale loppuu, mutta mä sanon näitä sanonut tota, näitä niin soitetuimpia kappaleita, mitä tässä on. on, on siis on pukakessa vihreillä tyhjämässä. Peripasasta tämä on seminaari veljeksiä kuin Ilveset, Cemmarilta, Scorpius ja Wind of Chains. Ja, ja Lainon Ritsin hello löytyy, Duck Rappet, ja J.S. Finanssvensk, Anna Pakkarisen Enter Sandman löytyy, sitä Elämä on Life, Matti Nykykesällä Terronmoinen hemo, Tommi, Läntisen järjen minä kovassa nousussa, jo tässä vaiheessa Laadin haaruk halleluja. Mallis on Hura jaketko Jaket, Go We Have Go se on tuossa Baari, Kärpänen, Kännel the Wind Rakkaus on Lumivalkoinen kanto, Finlandian tulkintana, rege, rege OK Ja muuta Haukka peräkkäin, tuossa noin reteksi Katonai Joe pikkuke me ollaan Nuoriso, Rokki, Makkara, Pate, Musta lissuk Pissikset Pidä huolta, Lauran tulkintana, Kojon nuku Pommiin Ja kaivan kaivan on aika tullut polttaa Suomen passi, IP Kuningas liittämänen. Aitsas ja Jäin Laaviu, Kimi Räikkönen, Den gleederin ihan kuin nuo toiset Reijo taipale tulkinta Kenttulkintan, Järin Sillanpää Satulinna, Pastorit Areenalla, kiitos nyt herran. Yes. Ja uskiskappale sen jälkeen, Jorma K. katso viestejä meillä on uskiskappale, hyvin lähellä laulu, laulukuoro, pieni sydän, minä olen muistanut, ja kaikko minä olen muistanut heti perään, molemmat saaneet kymmenen kertaa, viiden vuoden aikana, kuudes joulukuuta, Kari Kantola, ja Anna Hasko. Bye-bye, baby. Point always. tuo on noin, mä oon läpi. Rami Renko, on... Seksi ja tevon, löytyy Kari myöskin, ja Karin jälkeen tulee Kari Tapio, olen suomalainen, ja enkelta kaupunki Jippu, Selin Dio, toikki tuli käytyä, Aksa, Brocio, tuli käytyä, Störpack, I have you ever seen the rain, hitsainen partiprojekt Korson, se on 47, necessarinen poikarakkaus, ja Deirude Sandström, laita multa tulemaan seuraava kappale, sit onko sun... on no, no, no laitatpa, laitatpa vaikka omassa siitä sitten, mikä on... No, oman, ei vaan laittaa oman, kun... No okei, no, okei, okay, okay, okay, niin se on kyllä totta, laitetaanpa laitetaanpas Noin. nimittäin tässä on ää, levyn kannessa lukee, että paskalista sisältää paskalista ää, hitin Fränti ja että kyllä se on tietenkin Tero Mollainen. Niin minä jatkan tässä luettelointia, oraa, missä mis nyt ole onkaan. Otoppa, otapa siitä siis, kakkos raita pösillä. Minä, jäi, mitähän tässä kertoo, mitä kaikkea täällä on saanut kaikista niitä. 45, oraa se on, että on kahteen kertaan, se on mennyt väärään. Varmaan Oravassa on enemmän. Se on, se on kahteen kertaan laitettu tuohon to, noin, mutta ei mahda mitään. Fräntiavahanen ja Pitsa-Enriko-tytöt talvella, Jikaralaisen sankarit löytyy. Ruskituslaidot Il Vasilino versiona Ja sitten to, to, to, Petri Kosonen, toi samanen jeesus maailmalle tyyppi, ylistäkää herraa. Löytyy sieltä aikuinen nainen. Huodesta viisi hintainen partiprojekti taitaa tulla kesä. Ja känkkäränkkä Mikko Alatalolta. Molemmat peräkkäin Sukkula Veenukseen. Ja joutselaulu yötä 2 sieltä löytyy ja Enon Disco 2 Kutonen. soitetui on tuli 2 vitonen. Pojun poika Sauno on 22, älä meen Ressulta 21. Kaartama Kettunen kuusturin totuuden henki, se on kansismärdistotun kappale sitten on Virtual Suurimmeren suola, eli se mai kou on suomeksi. ihana laajinat, ihana Andteron Mertaranta ja Club 4 5, no hätä tää on tätä, siellä 13. Ja Punto, Rauli, Juhani, Silikonit. Ää, se on ka ka kahdennistustosoitu kappale, muuten mulla on läpi. No niin. ja Bahanen oli vankena Holonsaaren. Fränti ja vahanen, kotimaa päällä sateen kaaren. ja vahanen, minäkin leivän päätä rasvaa. Rasva. Mutta pojat, mutta pojat. Ei, ei päästä ole pahoillakaan. Nyt laitetaan ulkovarien soitutun kappale. Tää on siis räjähtänyt, siis... Tää on vaan pari vuotta... Yli ykkönen ulkomaankasta listasta. Kyllä. Ja 2011 vastaan ilmeistynyt niin siitä huolimatta melkein aina... ...toivataan aina pelarussia. Laitatko se toinenkin, toisenkin kesän sieltä niin. No, Laitan ne pari sekunnin viiveellä tulevaa. Anta tulla puhtaasti Anta tulla puhtaasti yksi biisi ainoastaan Silloin täällä miten sotetaan Ailan Belarus Noin, mutta useimmiten näin puhtaasti Antaa tulla puhtaasti ja, Mikä on kaikki näin sotetut Faskis-biisi 12 vuoden aikana selviää ihan justiinsa Mut venäinen kertsii ja Aika loppuu mitään kesken Ailan no niin. Belarus Skydek deep inside Ailan Belarus I love Belarus! I love Belarus! Ja yeah, yeah. hyvät aiste herrat! Se on tietenkin tämä! Länä! Länä pelkillä! Länäää! Länä. Länä ja tota, syvälle sydämelle sattuu, se, sekin muuten tuolla listalla, se, sitä, että sitä ei tosta sanottua, mutta onhan Länä! Länä osannut 40 kertaa viimeisen viiden vuoden aikana! Hyvät asteerät, Viedolo Roosa antaa tulla tähän loppuun. Hyvästi. Hyvästi! Miehistä parhaat, tää matkamme me pään. Jo nälkäiset veet laivaamme piirittään. Ja toivottomuus on autiohuone, jota ikävän öljylamppu kalvana valaisee. Anna aikaa, silmän räpäyksellinen.